Bueno, esan ba, e, bitxi samarra ez lenik eta behin e, instituzio instituzioa handia delako, eta lako instituzio handia badak izu bat beti errospetua e, ematen e, ematen e, dute gauza handia diren e, aldean, baina gero bestetik e, ezinuka aurko gorko saio hau e, aiiptu duzun e, katalanen ba perentzia ezak e, markatu egin e, duela ez E guk salatu egin dugu hor ematen ari den e, egoera, e, bueno, ba, lotxagarria dela. Azken finean, hiru pertsonari, e, Espainiako hautez batzordeak esan zin, Buzdemoni, e, Komini eta eta Jukerasi, hauteskundetan e, lehiatzeko BTV-arguziak bete betetzen zituztela, gutzizieten hauteskundetan parte hartzen, eta beraz, eurodiputatuak e, at, e, izateko, ba, eatera zituzten, 2200.105 inguru pertsona horiek ezherenda ezbernietan eta ondoren e, diputatu hautatutakoak e, eurodiputatu hautatutakoak direnean esan diete ezin dituztela akta hartu eta beraz ez dute e, kargoa hartu, ez? Ustez hori da hautez iruzur e, ikaragarria, ez? Horrela e, jokatzea e, permititzea aurkeztea ta gero kargoa hartzen e, utzi, ez? Eta hori horta za parte ISKA, ISKA ondia, e, bozka e, pertsona hori bozka eman zituzten bi milloi berri milla pertsona eh, horieiz eh, eta gu gainera eh, gaurre esan dugu eta uste dut eh, kontu importante dela honek aurrekari bat ireki egiten eh, duela, eh, momentu honetan irupakoen bat herri aldetan eskuin muturra botere posizioetarari diridera dira edo bentsate botere boterea jakendon dihotzen duen ba, eragiteko posizioan kokatu kokatzen ari dira eskuin muturreko mugimendu horiek. eta egun ba España esportatzen eh, ari den demokrazia ulertzeko modu berri honi e, esker, ba edo zein guztendu autoritariok e, erbatidezake hauteskundi batzutan e, boskak lortutako haute txiek e, bueno, ba, dituzte lazeretan euren lekuak hartu behar e, horrela ez baduteneik eta hortarako propio, sartuko dituzte e, ba, epaileen e, erabakia edo benzelakoak hori horrela izan dadin. Ez Nik uste dute horrekari arreskutsu xamarra ireki duela eskuin muturrarren eskutik ez dudarik etorkizunean aplikatuko dena Europako hainbat estatutan estatu eta esatenen bezala hori pues, e, gogoratuko dugu bere momentuan, baino berriro ere eskertu beharko diogu espainiar e, demokrazioari momentu honetan e, egiten duen. Eh, ba, bueno, ba errepresio, eta eskubideen ezabaketaren esportazio molde honia. Ego euskal jiko 8 ordezkari bazarete Europarlamentuan iparraldetik ez dago inor. Ez zuk iparraldeko defentsa egingo duzuna. Bueno, guk Euskal Herria Euskal Herria bilduk e berak egin nahi du, koalizioak egin nahi du eh, herri oso baten interesaren, eh, interesende, defentsa, ez? Eta beraz, Euskal Herria Bilduren autetxeak eongo irentokian hori eh, zainduko da, ez? Herri osoko ikuspegia eta Euskaldun guzion eh, eskugideen eta interesen eh, defentsa Ipoartar, ego eh, aldeko, ego eh, aldetar egon da ere, Euskaldunak gara eta eh, denok, eh, bueno, ba, eurrezkatzen gaituen eh, nazio baren defentsa egine dugu, eta nazio horrek dituen herritarren eskubide sozialen defentsa. De e, jokin eberatze, emene gongo gara, e, bost urteaz, espero ezagon eta Euskal Herritarrek dituzten eskubide, Euskal Herritarrek guztiek dituzten eskubide horien defentsan nola ez?